Відповідь мовив незламний В біді Одісей богосвітлий. Сину тідею в мене не хвали І не ганьте занадто. Добре, бо знають аргеї Оте, що тут ти говориш. Але ходім, вже кінчається ніч Недалеко світанок. Зорі все далі спливають, і ночі дві довші частини вже проминуло, Одна лише третина її залишилась. Мовлячи так, почали надягати озброєння грізне. Меч двоєсічний тоді віддав Фрасімед воєвничий. Сину Тідея біля корабля той лишив свою зброю, дав йому щит і покрив йому Голову щільно шоломом, з реміню шитим, без гребеня і гриви, що зветься, звичайно, плоский шишак. Юнаки свої голови ним захищають. Дав Меріон Одіссею свій лук та іще й сагайдак свій, дав йому і меч, і покрив йому голову щільно шоломом. Шитим із шкіри, всередині був з багатьох ремінців він сплетений міцно, А зверху майстерно скріплявся рясними низками білих зубів Срібноіклого вепра, що густо бігли туди й сюди За підкладку була в них повстина, викрав шалом той автолік Давно ще колись з Елеона мури міцні зруйнувавши в Амінтора сина Ормена. В Скандію він кіферійцю віддав його Амфідаманту, Амфідамант дарував його молу на пам'ять як гостю, той же носить його сину, своєму віддав Меріону. Голову став цей шолом покривати тепер одісею. А як обидва вони одягнули озброєння грізне, рушили в путь, залишивши на місці всю іншу старшину. Чаплю тоді правобіч їм послала палада Афіна близько дороги, але не могли вони бачити очима птаха у темряві ночі, лиш клекити здалеку чули. Чаплі зрадів Одісей, і молитись почав до Афіни. Зглянься, Озевса, і до державного доню, ти завжди допомагаєш мені у трудах, не ховаюсь від тебе. Де б я не йшов, а сьогодні мені особливо потрібна ласка твоя. Дай зі славою, до кораблів нам вернутись, діло велике, зробивши, що в пам'ятку буде троянам. Другий молитись до неї почав діомет гучномовний. Зглянься й на мене, великого Зевса не збори на доню. Будь при мені, як при батьку, була богосвітлім тідеї, в дні, коли у фіви послом. Ахеї його посилали. Біля Асопу ріки міднозбройних, лишивши Ахеїв, сам він із приязним словом тоді до Кадмеїв подався в фіви, вертаючись подвиги, він учинив надзвичайні з ласки твоєї, богине, і твоїй завдяки допомозі. Допоможи ж бо й мені і ласкаву подай оборону. Широко лобу ялівку в жертву тобі принесу я. З назимків, що під ярмо їх іще не приводили люди, позолочу лише й роги, і тобі принесу її в жертву. Так помолились вони, їх почула палада Афіна, а закінчивши молитву до доньки великого Зевса. Рушили в путь, як два леви, вони серед темряви ночі, через побоїще, трупи і зброю, і кров по чорнілу.